Почувши останні слова, гості-представники старшого покоління гордовито стріпнули чупринами і розправили пишні вуса, що спускалися аж на груди, а молодь, взявшись під боки, почала підкручувати вгору свої вусики. І кажуть, провадив далі підкреслюючи слова Кшемуський, що король уже підписав декрет, продиктований московським послом. «Побий мене, Перун, а більше терпіти такого запроданця, як наш Круль Понятовський, не можна», – спалахнув полковник Пулавський. Не питаючи згоди Сейму, видає королівські декрети, які забороняють насильство над схизматами, дозволять їм відбирати назад усі церкви, церковне майно та ще й відновлювати свою ієрархію за допомогою Переяславського епископа Гервасія». «О, свята мати!» – обурився Плебан Баєвський. «Невже ж горда річ Посполита підкориться цьому обурливому декрету? Невже ж благородне лицарство зрадить заповіти вітчизни? Адже місія Польщі – схилити весь світ під стопу найсвятішого Папи, і раптом наша славна річ, наслідок зради, змушена буде відхилитися від призначеного їй шляху? Ніколи, до віку, смерть зрадникам!» «Загибель схизматам!» – закричала, брязкаючи зброєю молодь. «А ж цього безумства допустити не можна!» – різким сухим голосом заговорив пан Семпковський. Це, не кажучи вже про релігійні міркування, додало б зухвальства хлопам, і вони чинили б іще більший опір нашій волі. А хлоп мусить бути німим рабом під яремним бидлом, тому що Бог створив його для чорної роботи і для послуг шляхті, і нічого не дав йому з нами рівного, крім душі». Як Бога кохам, мовив на це Младанович, ясновельможний пан обозний сказав велику істину. Тільки тоді ми, шляхетне лицарство, будемо спокійні і край процвітатиме, коли всі хлопи забудуть свою схизму і за допомогою католицького духовництва визнають над собою нашу владу, коли вони з молоком матері смоктуватимуть вірність і покору нам». «А ці декрети збунтують непокірних хлопів», – обізвався Хорунжий Невірівського графства молодий і ставний Крепс. «Я був нещодавно на Смілянщині, то там уже почалися заворушення серед бидла. У мене на Уманщині тихо, у мене неписний Миша», – фальковито мовив Младанович. «А в нас на Поділлі», – докинув полковник Пулаский, – «з'явилися були банди розбійників-гайдамаків». Але ми спільними силами стерли їх з лиця землі, знищили. Мало хто врятувався втечею. «Смерть хезматом, Загибель москалям!» – задирикувато крикнуло кілька молодих голосів. «О, ця єресь!» – вигукнув у фанатичному озлобленні молодий ксьон, недавно висвячений на плебана, і схопився руками за голову. Мало того, що вона вперта у своїй темноті, вона спокушає ще й прийнятих у лоно католицької церкви дітей – Ті, хто народився і виріс у римсько-католицькому обряді, зраджують його і переходять знову в схизму. А головне, додав Ладанович, ця псяк дає якесь право сусідній Росії заступатися за одновірців. Чорт, забирай, тисяча дяблів, а цих втручань тхне погрозою. Ото ж то, вигукнув Пулавський, його мость висловив саму суть. У залі почулося глухе ремство і брязкіт палашив та шабель обпіхви. Відтоді, провадив далі полковник, як зрадник Богдан за допомогою клятих хлопів і розбійничих гнізда запорожців, одірвав одна з половину України і прилучив її до Москви, відтоді ця держава стала швидко зростати в своїй силі, і тепер розрослась величезне царство, стала імперією і загрожує поглинути нас. «Боже всесильний», – завела у релігійному екстазі Баєвський, – «Одведи від нас цей жах». «Благаємо тебе, Господи!» – простагнав Ксен, склавши руки і звівши до неба очі. «Тепер нам треба подумати, панове добродійство, як дати відсіч Росії», – знову заговорив Пулавський. «Не тільки вона точить на нас зуби», – докинув Владанович. «Є в нас іще два добрих сусіди – Австріяч і Прусак. Ті теж не діждуться нашої загибелі». Грим і блискавка, – крикнув Семпковський, – ми самі того прусака, як Тевтонського рицаря, пустили в і віддали йому кращі провінції даром, відрізали себе від Балтики. Ми самі своїми руками занапастили своє велике королівство і вигодували на себе ж удава. Прокляття тим, хто потурав цьому, – вигукнув хтось похмуро.